TEXT VIYATI VAYKUNTAJJANITOVARAMADUPURI TATRAPIRA SOTSHAVAD VRINDARANYA MUDARAPANI RAMANAD TATRAPIGO VARDANA RADHA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 подібною до лотоса рукою, наче парасольку, захищаючи так своїх відданих жителів в Раджі від шаленої зливи, яку наслав розгніваний цар і богів Індра. Також на пагорбі Говардан Кришна разом зі своїми друзями пастушками випасає корови. Там він призначає побачення своєї коханій Шрій раді, Там відбуваються їхні любовні ігри. Однак Рада Акунда розташована біля підніжжя Гувардана, вища над усе, тому що її переповнює любов до Кришни. Піднесені, віддані, здебільшого оселяються на берегах Радакунди, бо там все нагадує про вічні любовні розваги Кришни і Радгарані, Радгі Вілас.